ambayo nitaigusia katika muhadharah wetu wa leo. E, umuhimu wa mwanamke kufahamu dini yake na kufahamu vazi la kisheria. Mwanamke atakapotambua Vazi la kisheria ni lipi? Na akawa imara katika hilo, Allah Tabarak wa Taala atamfanyia uepesi na atamuimarisha katika dini yake. Kwa hiyo nawaahudia mama, swala la kusoma dini yenu msikate tamaa. Mielewa? Chukuba moja. Miongoni mwa kazi ngumu katika dunia hii ni kutafuta nikutafteli Miongoni mwa kazi ngumu ni nini? Eh? Kutafuta elimu ni kazi ngumu sana. Mmoja katika wan wan wanachuoni Al-Khatib al-Baghdadi kama ilivyokuja katika kitabu chake Al-Jami' li Akhlaqir Rawi anasema hivi kana rajulun yatlubul ilma alikuepo mtu mmoja anatafta elimu naomba mnisikilize fala yakdiru alay anatafta elimu alafu anashindwa kila akijitahidi anashindwa na nini mnajijua kwamba wako watu vigumu kila akijitahidi anashindwa si ndio hivyo vigumu katika kutafuta mtu alitafuta elimu wakawa akaazimia kuwacha kusoma kwa sababu kapambana mpaka ameshindwa kusoma elimu imekuwa ngumu kwake yeye na nielewa amejitahidi kusoma ameshindwa ikabidi aache mtu moja ni akina mama kuna watu wanaacha kusoma kwa sababu kusoma ni kugumu kusoma ni nini kusoma si kazi ndogo ni kazi ngumu sasa huyu mtu alipoona kusoma kumekuwa ni kugumu akaazimia kuacha kufanya nini kusoma famarra bima in yanhadiru min raasi min raasi jabalin ala sahratin qadi athara alma ubiha Sisi Huyo bwana akapita sehemu moja akakuta kuna maji maji yale yanateremka juu ya mlima yanashuka chini. Alafu yanapita juu ya jiwe kubwa mpaka yamebadilisha yame jiwe lile, yameliathiri mno lile jiwe mpaka la limeathirika na yale maji. فقال يله الماء على طافته قد اثر في الصخر على كثافتها يعني ماء ناولaini wake فليس العلم بالطف من الماء علم haiwezekani kuwa laini kama maji walaysa qalbi aqsa min as-sakhra na moyo wangu sio mgumu kama jiwe wallahi la atlubanna al-ilm wallahi inta tat'almu naona huyu alipoona maji yameathiri kwa nini mimi nisiathiriwe na ilmu? Kwa nini moyo wangu usikubali ilmu? Kwa ndivyo anavyotakiwa kuwa Muislam. Katika swala zima la kufanya nini? Eh? La kutafuta ilmu. Ila katika swala la kutafuta ilmu. Sala la mavazi, kujistiri. Unahitajia upate rafiki aliyekuwa mwema. Upate rafiki aliyekuwa Mwema kuna watu wanaongea humu darasani wasivyokuwa na aibu sisi tuko tunaongea na wao wanaongea wanawake siokuwa na haya eh tunaongea maneno ya Allah ya kuwathiri wao hawaathiriki wako kama mau kama unaona mdomo wako uhautulii nyanyuka polepole uondoke na migu yako ukiona hapa tunaongea upuuzi basi wewe nyanyuka uondoke ila usilete usimfungulie usi shehmani akakutumia wewe kwa hiyo na adabu haya tabia njema zinahitaji upate rafiki mwema elimu Inahitaji upate rafiki mwema atakayekusaidia katika elmu Na watu wengi wanakosea katika kuchagua marafiki. Ndio maana wanashindwa kuendelea kuwa na maadili yaliyokuwa mema. Sasa hapa nina maneno ya mmoja katika wanachuoni Anatutajia sifa za rafiki mwema ambaye atakusaidia katika dini yako na dunia na akhera ukiwa na rafiki yako hebu muangalie sifa hizi kama anazo mmenielewa anasema al-alama ibn la al-alama ibn juzzi kuna ibn jauzi na kuna ibn juzzi al rahimahu ta'ala Anasema annasu thalathatu asnaf. Watu wamegawanyika sehemu 3. Asdiqa'u Kuna watu ni marafiki kweli. Waqalilum mahumu ila ni wachache. Kuna watu ambao ni marafiki kweli ila ni wachache. Wa ma'arifu na kuna watu wanakujua. Kuna watu ni marafiki zako kuna watu sio marafiki zako ila wanakujua Menelewa wanakufahamu wa na Wana hum nasi na hawa ndio watu wenye madhara zaidi na wewe mtu anayekujua si rafiki yako ila anafanya nini anakujua anakufahamu huyu anatafuta maisha yako ayajue si rafiki ila anakufuatilia na kuna mtu ambaye wa watatu Man la arifuka wala taarifu kuna mtu ambaye wa humjui wala hakujui hamjuani faqad Wasalima wasaliman mtu wa hii wa hivi ninafu umesalimika na yeye na yeye amesalimika na wewe kwa sababu mtu kuna mtu ni rafiki kuna mtu anakujua ila sio rafiki, kuna mtu hakujui wala humjui. Ni nani kheri zaidi na we hapo? Yule wa kwanza rafiki wa kweli. Alafu anayefuatia ni yule ambaye hakujui wala humjui. Lakini mwenye shari ni yule anayekujua alafu sio rafiki. Sasa rafiki turudi kwa rafiki wa kweli. Anasema huyu mwana chuoni sadiku amma saba Rafiki mwema masharti yake ni saba eh sifa saba anatakiwa wenazo rafiki yako Mmenielewa au mnielewe Rafiki kila mmoja amchunguze rafiki yake kwa leo Ndio mtajua kwamba mna na unafiki Yazikana watu si marafiki wamependana kwa sababu ya vikundi. Wamependana kwa sababu wana simu zinafanana. Kuna watu hivyo. Wamependana kwa sababu wote ni vilaza darasani. Kwa hiyo wanaliwazana. "Hii jamani, bado uko darasa ngapi? wanne. Na yeye hey, 5. jamani, tutapamana mdogo mdogo." Maisha enyewe ndio haya majukumu ni mengi vilaza wote wanaliwazana wakiwa marafiki Na kuna wengine wamependana kwa sababu ya shida zao, wana shida zinafanana fanana. Ye, shida zinakaribia kufanana. Kwa hiyo shida zao ye, wana wanaku wananunua wana mboga za aina moja wanaemea vitu vinafanana fanana wanakutananga kwenye dagao wanakutananga kwenye matembele wanakutana bucha, wanakutana kwenye nini kwa hiyo wamependana kwa ajili ya hivyo tuangalie masharti ya rafiki au tuachane nayo. sharti la kwanza rafiki yako aiyakuwa sunnia salafia fi i'tiqadihi awe ni mwana sunna salafi katika itikadi yake Awe ni mtu sunni salafi sunniyatun salafiyyah Rafiki yako ni salafia ya kweli au au anaekti kuna wanawake wavivu katika swala wavivu katika ibada sharti la pili na rafiki ai yakuna taqiyan fi dinihi awe mcha Mungu katika dini yake mtu wa ibada rafiki yako huyo mmeelewa kwa sababu kama ni mwana sunna atakushauri kusiingie kwenye bidaa lakini una rafiki yako anakwambia unamwambia bana kwetu tunadua au nimeika nyumbani nikachani nikachanjwe ni, ni, ni, ni anakuambia haina shida nitakusikiza huyo bado au anakupeleka kwa waganga huyo bado salafia rafiki yako unatakiwa kuchagua rafiki ambaye ni mchamungu Mungu ni nani Mcha Mungu hakupaki mafuta. Anakwambia rafiki yangu umekosea. haukupaswa kumjibu mume wako maneno hayo. haukupaswa kumjibu mwalimu maneno hayo. Umekosea. Rafiki yako atakiwa awe nani? Mcha Mungu. Mcha Mungu hawezi kukutorosha nyumbani bila kuomba ruhusa. Na rafiki yako anakuambia nisindikize bana sokoni. Siriamu barusa acha ushamba njua hapo na kilaza Unamuhuni muhuni huyo sio rafiki acha ushamba yani hata atakwenda atakwenda mnadani tu hapo sasa sasa unaomba ruhusa acha ujinga twende anakuja kukutoa uende bila kuomba ruhusa eti kisa mme wako yuko mjini huyo bado sio mchamungu bado sio nani sio mchamungu, anakushawishi Mama fulani chingie kwenye mchezo. Sasa mi nitafanyaje? Ah, jiongeze bana. Tumia akili. Vile vile unavyoacha unatakiwa ukate. Eh? Una ibia mme wako kidogo kidogo. Wanaume wenyewe mabahili hawa. Eh? Anakufundisha uizi kwa mmeo. Kwa hiyo inadi uingie kwenye huo mchezo wao, usioeleweka. Kwa hiyo E, mcha Mungu hawezi kukuunga mkono kwenye uovu. Uwe na rafiki ambaye nani? Mcha Mungu, Kwa sababu rafiki mcha Mungu kuliko kuwa na rafiki muovu mfanya Menyelewa Una rafiki yako mwanamke unajua na msaliti mumewe na wewe unakaa unakubaliana naye. Anakuambia, ayesema mafulani wewe ni rafiki yangu, hebu nifichie hii namba. Naomba unisavee kwenye simu yako. Unasevu namba ya mchefuko, si hii namba ya, ya ya ya msaliti. Wewe unaona ni jambo la kawaida, si sawa sawa. Nienelewa Uislamu. Shati la 3, ay yakuna aqila. Uwe rafiki yako awe na akili awe na akili asiwe mpumbavu kuwa na rafiki mpumbavu na yenyewe ni bala asie kupa mawazo yenye maana menelewa shati la 4 ay yakuna hasanal khulqi au ana tabia njema Usisubiane na rafiki mwenye tabia mbaya menelewa Shati la tano hayakuwa salima sadri filhuduri walghaiba rafiki yako anatakiwa awe na kifua kikunjufu uwepo hata kama huku yani asikuwekee vinyongo kwenye kifua chake awe ni mkweli ukiwa naye ni mkweli usipokuwa naye lakini marafiki wengi ukiwa pamoja ajifanya uko na wewe ukiondoka anaweza kukusinjenya sifa ya sita ya rafiki mwema ayakuwa thabita alahadi awe ni, ni rafiki ambaye anasimamia ahadi zake mnapokubaliana na jambo anakuwa imara usiwe na rafiki kigeugeu asiyeeleweka Leo yuko hivi kesho kabadilika. Awe ni urafiki ambaye ni mwenye kutimiza ahadi. Sifa ya saba ayaquma bihuquqika kama taqumu bihuquqihi. atekeleze haki zako kama unabotekeleza haki zake Huyo ndio rafiki mwema. Yaani namne unapomjali ndivyo akujali. Unapomjali ndio wafanye nini? Una rafiki alipoumwa umeenda naye sikitule umeenda naye Bugando wewe umeuma umekaa ndani mwezi mzima wala hana habari. Niyo rafiki au bala Wala hajali kama upo. Wewe wewe unayeumwa ndio nampigia simu. Salamu alaikum Vipi hali za Ije bali nimeliumwa yala juu ya habari hapo hamna rafiki hapo Rafiki ambaye anaingia kwenye shida zako kama unapoingia kwenye nini kwenye shida zake Ukija bali nimeishiwa chumvi na yeye anaweza kaja kaomba chumvi huyo ni rafiki yako Lakini yeye kutwa ana shida ana shida anakuja kwako sina chumvi E, sina mafuta, eh sina hiki. Ila wewe ukienywa ukamwambia Iseh mimi ni yani sina kitu. Ah ah, rafiki mchoyo. Rafiki mbinafsi. Rafiki asiyeji asiyethamini utu. Mimi ni Kwa hiyo haya ni maneno muhimu sana yanaweza kukusaidia kesho na kesho kutwa katika maisha yako. Simini Namalizia maneno yangu eh, kwa maneno ya Al-Imam Ibn Abdul Barr رحمه Anasema hivi: Sittatun idha uhimu fala yalumu illa al Watu wa aina sita. Watakapo dhalilishwa wasilaumu mtu ispokuwa jilaumu wenyewe. Jisikie kama umo. Watu wangapi? wa ina sita wakidhalilishwa wasipoheshimiwa wasidharau ispokuwa kidharau wenyewe menelewa mtu wa kwanza adhaibu ila maidati lamud'a ileha anaenda kwenye chakula ambacho hakualikwa unaenda kwenye harusi usiyo na kadi kiherehere Kira e, kila njia eh kila harusi ni yake ukimwagiwa michuzi kule ukaibiwa manikabu na majuba usilau umeenda kwenye harusi udialikwa alafu nakuwa na kihelehele kilichopitiza jumba unaziacha nyumba ya juu unaacha huku unaacha huku unaingia kwenye masufuria huku Wanakuibia nguo na kumwagia maharage hujui utatafuta sabuni wapi ya kuoga We mwenyewe mgeni kwenye harusi ya watu kwa hiyo ukidhalinishwa usimlaumu mtu hayo ni maneno ya ibn abd al-bar taala watu aina sita watakapo dhalilishwa wasilaumu mtu umeelewa kwa hiyo ukienda kwenye chakula ambacho hukualikwa harusi ambayo hujaalikwa kitakacho kukuta usimlaumu mtu Ukaibiwa simu, kuna watu washaibiwa simu kwenye kwenye maarusi. Wewe ukaibiwa simu nikoba, usilaumu mtu, simlaumu aliyekupeleka, kwa sababu ni kihelehele, unapelekwa pelekwa tu. Haya. Na mtu mwingine wa pili watalibul fadli min al Na mwenye kutafuta heshima kwa watu waovu wakikudhalilisha usilaumu usi mtu anaitafuta heshima kwa wapumbavu kwa waovu kwa wauni yani wewe umepanga masemwa kwa sababu naongea na kina mama nguo ndio yao wewe mwanamke wa Kiislamu salafi mmepanga kwenye nyumba mmoja na limwanamke lisilo dieheshimu eti hilo ndo nataka eh mheshimiane liwe rafiki yako siku likikufedhesha usilaumu mtu Simeelewa. Hiko midimama nimepanga nayo huko kwenye kwenye kwenye kwenye kupanga tunaishi nayo kwenye mitaa. Haina alinaga adabu lenyewe. Kwanza wenda alinata mume. Halina muda kuingia ndani wala kutoka. Muda wote nimevaa suruali asubuhi na jioni na nge, la shari tu. Eti hilo ndio rafiki nalo. Likikudhalilisha ilaumu mtu. Mtu watatu Waddakhilu baina ithnaini fi hadithihima min ghayri an fihi mtu watatu ni yule ambaye ameingilia mazungumzo ya watu wawili bila kuitwa bila kuingizwa kushirikishwa kayadandia mazungumzo ya watu Akayaparamia wakikudhalinisha usiilaumu usipokodi laumu mwenyewe wapo watu haivo wa mbea wa kuda kaza kusema hivyo. Yaani yeye anataka kila maneno yanayayeingilie yeye. Ukikuta watu anazungumza, ukajifanya unakaa kwenye mazungumzo yale, ukikuta unasengenywa wewe, usilaumu mtu. Mtu wanne walmustakhifu bisultani, mwenye kudharau watawala na kutukana watawala, Akidhalilishwa huyu asilaumu isipokuwa ilaumu nani? Mwenyewe mtu wa tano waljalisu majlisa min ahlihi mwenye kukaa kwenye kikao ambacho haendani nacho kikao amekaa kikao ambacho hakimfanani unakuta mwanamke salafi salafia ametoka darasani eh, ameenda gengeni kule waliomzunguka wote ni wajinga wajinga simninielewa kakaa kwenye kikao cha wacho huyu anachoma wa vitumbua hapa huyu anauzanyane huyu anauza nini na ye kakaa mbele mbele katikati hafanani na mtu yote katika wale kwa hiyo akikudhalilisha usilaumu mtu isipokuwa nini jilaumu mwenyewe alafu mtu wa sita waalmuqbil bihadithi yaalama la yasma' bilhu wala yusri ilay. Ni mtu ambaye anamzungumzisha mtu asiem asiem thamini, asiem thamini. Anamzungumzisha mtu asiemsikiliza wala hamfuatini. Unaongea na mtu yuko na yuko na mambo yake. Onduka mama, onduka. Akikugeukia atakudhalilisha. Yaani unaongea na mtu yuko na yuko busy na mambo yake. Mmenelewa? Salamu aleikum na fulani vipi darsa, Yuko zake tuna shughuli zake. Huyu ana mambo yanamshughulisha. Atakujibu vibaya, utaenda utashinda kupata ushindi. Kwa hiyo achana naye, endelea na shughuli zako. Menelewa, Kwa hiyo hawa ni watu ni tumetaja watu na namna hii katika kutilia msistizo, juu ya mada yetu hiyo ya kuhusiana na mavazi ya akina mama. Kwa leo nina saa zetu eh kuhusiana na mbali mbalimbali hasa yanayohusu maadili eh, upande wa mwanamke wa Kiislamu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu